ukianza angalia takwimu za mikoa matokeo ya sensa yanaonyesha kuwa wa Tanzania bara mkoa wenye idadi zaidi au kubwa zaidi ya watu ni dar es salaam ambao una watu wapatao milioni 5 383 elfu 383 na 728 hii ni sawa na saba ya watu wote nchini mkonoofuata ni mwanza uliona watu milioni 3 699 872 hii ni sawa na sita ya watu wote hapa nchini kwa upande wa Tanzania Zanzibar mkoa wenye dadi zaidi idadi kubwa zaidi ya watu ni mjini magharibi ambao na jumla ya watu laki 1,893,169 sawa na 47.3% ya wakazi wote wa Zanzibar. Hii inamaana kwamba mkoa huu una watu wengi zaidi. Watu wamekusanyana hapo zaidi. Lakini unafuatiwa na mkoa Kaskazini Pemba Ambao na idadi ya watu laki mbili sabina mbili elfu na tisini na moja. Sawa nasilimia kuminane poitine ya watu wote.